Hy gaan ek my motorfiets ry. OK. Hoe lyk, hoe lyk, hoe voel die helm op jou kop? Swaar. Swaar. OK. Dankie. En dan hierdie ene moet ek sommer self opsit. Jesus, my kop het groot geraak toe ek in die weermag was. Dis Oeh, nou sal my nou sal my kop raal vir my uitgeskel het. Ek kan nie meer een bery opsit nie. Ehm um, wat is hier as ek hierdie berei op sit, dan gaan ek weermag toe, as ek een soldaat, hierdie een is toevallig in van op oudsoring se se berei, en dan die laaste een, kom ons krijg alweer een muisie kind, kom jy gauw, as ons hierdie hoed op sit, of hoofbedekking, oeps, okay, a queen, ok, queen, ok, sy so mooi soos a queen, Ok, baie dankie hoe kom, hoe kom het ons al hierdie verskillende hoedens op van ochend? Ok, wat er van die hoedens of hoofbedekkings Denk jylle het Jesus opgesit Toe hy opgevaar het hemel toe En hy daar by sy vader gekom Wat is die een? die jaghoed nee my boeta ek, ek dink in die hemel gaan ons jag nie ons gaan nie honger raak daar nie die kroon die kroon die kroon toe Jesus opgevaar het hemel toe en hy is terug na sy vader toe toe het sy vader voor die kroon opgesit om wat daarmee te sê dat Jesus ons hy is ons koning, hy het ons lief ja en hy is ons koning hy is ons koning, hy regeer hy is in beheer hy die Heere en hy red ons baie mooi ok so van ochend met jemelvaardag is dit wat ons vier dat liewe Jesus opgevaar het jemel toe en dat ons jemelse papa van my kroon op sy kop gesit het en om gekroon het as koning ons koning Koning Jesus Ek weet nie wie van julle het al gehoor van Die eerste ris Wat die ruimtereis reis onderneem het nie Sy naam was Juri Gargarine En hy is toe moet, moet die ruimtetuig op En hy daarboe in die, in die ruimte so'n rond rondgeruim In die ruimtetuig En toe hy terugkom toe is daar van die korantmense wat moet om praat en toe wil, by hom wil weet, wat het hy als gesien daarboe? En toe vertel hy van al die wonderlijke goed wat hy gesien, die ster, die planete en, en al die wonderlijke jimmel wat God gemaakt het, maar hy sê toe hy het al die goede haar mooi bekyk maar hy het van God nie gesien nie en sy volgende opmerking was dat die jimmel eindelijk leeg is, daar sê je God nie nou, Juri Gargarine is eindelijk al baie lang terug um, nie meer deel van ons, van ons moderne um, wereld nie maar ons het eindelijk maar amal soos Juri Gargarine gedink, ons is baie slim, die wetenskap het ons slim gemaakt, ons het al die technologie en al die wonderlijke goed, ruimteskepe en, en rekenaars en tablets en al die goeders en um, En, en ons het begin dink as mense, wauw, maar ons is slim. Ons weet alles. Ons het al in die rond rondgerui en, en ons het probeer soek waar God is en ons kry om nie. Ons het slim geraap, te slim. En nou is die vraag wat ons vanochtend op Himmelvaarddag moet vraag, maak die Himmelvaard van Jesus nog enig sinds sin? Gloons die Bijbel wat sê dat Jesus moet een wolk weggeneem as Himmel toe in die tyd waar daar vandag vliegtuie is en jackpacks wat jy op jou rug sit en jy skiet in die licht in en ek weet nie wat als nie maak hemelvaart vandag nog vir ons sin um, is dit nie dat ek my net een story wat die, wat die christene vertel om mooi te klink nie ons gaan nie vanochtend probeer bewys dat Jesus opgevaar het hemel toe nie daar was genoeg mense wat het gesien het Jezus' disciples het het gesien, een hele klom van hulle. So ons gaan nie vanochtend die hemelvaart probeer verdedig en probeer sê dat het plaasgevind het nie. Ek glo die Bijbel, ek aanvaar dit wat die Bijbel vir ons sê, dat Jezus met die wolk opgeneem is en op is hemel toe, om daar vir ons een koning te gaan wees en te regeer saam met sy vader. Kom ons begin, dan lees ons daar uit Johannes 20 Het is net nadat Jesus opgestaan het, jy hoef het nie op te soek nie, uh, sê Jesus van Maria Magdalena, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie. Maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en jylle vader en my God en jylle God. Maria Magdalena het aan die disciples gaan vertel, dat sy die Heere gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Weer die boodskap van Jesus aan Maria Magdalena gaan vertel dit vir die mense ek gaan opvaar hemel toe my werk hier op die aarde is kla dis volbring, dis afgehandel ek gaan nou opvaar na die hemel toe uh, om daar saam met my vader te wees waar hy my gaan kroon as die koning van alle konings en die heren van alle heersers en is daar Jesus wat vanochend ons koning is wat vir jou en vir my kom groet mag haar genade vrede vir elkeen van ons wees. Amen. Ons gaan saamlees uit handelinge 1, daar vanaf vers 9 tot 11. Ons gaan dit op die skerm vir julle wees. Handelinge 1 vers 9 tot 11. Maar ons gaan eers saam bid voordat ons in die bybel lees. Lieve Jesus, hy is ons koning, hy is die een wat ook van ochend hier by ons is, dier die Heilige Gees en nou bid ons dat u vir ons sal help om te verstaan wat ons lees dat ons iets sal verstaan van wie Jesus is en hoekom hy opgevaar het na die Himmel Jesus dank u dat ons die Bijbel het en dat ons daaruit mag lees dat ons geloof uh, versterkan word en dat ons sommer net mag hoop kry uh, as ons hoor dat Jesus ons koning is. Amen. Ok, ons gaan die gedeelte lees en dan direct daarna gaan ons zo so kort een um, video inzet sal kyk uit die Jesus film daai oomlik toe Jesus opgevaar het na die hemel toe. Handelinge 1 vers 9 na hy dit gesê het is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en een wolk het hom weggeneem, so dat hulle hom nie langer kon sien nie. Kom ons let net ook op, hoe dikwels die woorkie sien gebruik word. Terwijl hy weggaan en hulle nog stip na die jimmel kyk, het daar skielik twee mans in wit kleren by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileers, waarom staan julle so na die jimmel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die jimmel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die jimmel toe sien opgaan het. Jesus wat verskyn het aan Thomas ne? en dan van die hemelvaart When the Holy Spirit comes to you, you'll receive power. The power of the Holy Spirit can be with you all, whatever you are. Go into the world and preach the gospel to all creation. Peace be with you. As hy ons thema van ochend is, Himmelvaart, die help ons om anders te kyk. Himmelvaart, die help ons om anders te kyk. Wie van jylle hou daarvan om te groet, afskeid te neem? Is dit vir jylle lekker of is dit hardseer? Is dit hardseer? Ok, ek weet nie hoeveel van jylle nie, ek moet miskien morgen ochend kom kyk. As jou pa of jou maa jou daar by die school kom aflaai, wie van jylle pik nog die traantjie weg? en as het verskrikkelijk hard sê, is, is jou ma jou aflaai daar, en jy groet, en sy rijd terug huis toe, en jy bly by die school achter, en uh, dan kom jy vir hom, en dan troos hy jy, sê, moet worry nie, mama kom weer, net of jy alles die school verby is. Is het lekker om afskeid te neem, om te groet? Nee, nee, van my is het nie baie lekker nie, toe ek die afvreding al weg is, het ek, mis mag het seker nou nie van die preekstoel afsê nie, maar snot en trane geheil, Uh, ek hou nie van afskeid neem nie, um, ek, ek hou nie van afskeid neem nie, um, en daar is baie geleentede, miskien moet ons vir die, vir die ooms en tannies daar achter vraag, en daarboe, um, wat er afskeid was vir hulle die ergste, denk gau so bykie vir oomlik, wat er afscheid in jou lewe was vir jou die ergste, um, ek denk baie van hulle wat hier sit, nee, want hulle so klein bykie ouder is ek en jy, moes op een staarhem aftree, en hulle moes hulle vriende los, op 'n ander plek in die land, hulle moes hulle collega's losdaan, hulle moes aftrek se toe. Dis die altyd makkelijk nie. Daai groet is die lekker nie. Ek weet nie of julle van my wil sê, dit was makkelijk en lekker nie, maar ek denk dit is nie altyd so makkelijk nie. Om te groet om afscheid te neem, is die lekker nie. Nou handlinge 1 wat ons gelees het, vertel van Jesus, wat groet, wat nie gebordier. Weet jylle wat? Ons kyk ook van onderaf na die wereld. Dit lyk vir ons nie mekaar. Chaos. Maar as ons van boe af kyk, die prentjies sien, dan besef ons, maar Jesus is koning, hy is bezig om te regeer, en hy is bezig om alles in plek te laat val, so dat dit, want hy weerkom, kan wees soos wat hy dit wil hee. Ok, so ons moet anders kyk na Jesus, En die sin dat hy op die troon sit um, en in beheer is. En die derde enekie, ons moet anders kyk na Jesus, want die bybel sê vir ons, hy is ons advokaat. Nou weet jylle wat is 'n advokaat? Is een baie slim oom, wat baie grade achter sy naam het. En die oom tref jou in. As jy in die moeilikheid beland, dan gaan hy namens jou hoofd toe, en hy gaan verdedig vir jou en hy pleit vir jou en hy help jou in jou hofzaak het is Jesus' werk hy is op na sy himmelse papa toe om daar vir ons advocaat te wees om vir ons in te tree om vir ons te bid om, ons, om vir ons amper wil ek sê goeie woordkie te doen by ons himmelse papa hy is ons advocaat wat vir ons pleit en vir ons intree ons moet anders kyk na Jesus maar ons moet ook anders kyk na ons self, dis wat jimmelvaart vir ons leer, die woord disciple, weet julle wat beteken die woord disciple? Die woord disciple beteken leerling, um, en hoe lang was Jesus' disciples saam met hom gewees? Voor drie jaar lang, nee, hy die twaalf disciples, later bykie minder van hulle, saam met Jesus' pad gestap. Hulle was vir drie jaar lang Jesus' leerlinge. Kan ons maar sê, Jesus was hulle onderwijser. Jesus was hulle africhter. Hy het hulle klomgoeders geleer. En toe Jesus opgevaar het hemel toe, dit wat ons vandag vier, toe is hulle, kom ons noem het vakleerlingskap voltooi, epiship voltooi. Wie van jylle sy pa het een ambag? Daar een. Ok, hier is paar van jylle wie sy pa dalken ambag het, wat ook een epiship geloop het by iemand wat vir hom geleer het om, om te swys of met een draaibank te werk of iets. Maar na drie jaar was die disciples een vakleerlingskap tijdperk voorbij en toe verander hulle naam. En hulle is skielik nie meer disciples nie, hulle word apostels. En die woord apostel beteken gesteerdes. Gesteerdes. En is asof Jesus wat die africhter is, die onderwijzer is, wat sy disciples sê toe hulle daar staan, en hy op pad is om te groet. Jo, lief, dit is wat Johannes 3 vers 16 sê, wat sê Johannes 3 vers 16? Want so lief het God die jode gehad, uh -uh. wat staan daar? Die wereld. So lief het God die wereld gehad. Al die mense. En ons moet dalk anders kyk na mense in Godse wereld. Ons dink betek hier, ons is beter as ander mense. Ons dink betek hier, maar God is ons in klomp slechte mense, God kan nie vir hulle lief weesie. God is vir hulle ook lief. God het hulle ook gemaakt ons dink beteken, ons is beter as ander, jylle sal het weet, die kinders wat in laarskoel auto niekwa is dink hulle is beter as jylle die kinders in laarskoel, George sy, dink hulle is beter as van 'n die oofense kinders, dis die waarie God is vir allemaal lief, even lief en ons moet leer om anders te kyk na die wereld en sy mense, allemaal op hierdie aarde is God sinne en hy is vir hulle baie lief, dalk moet ons met anner oog kyk na die ouwens wat ons sommer baie keer net afskryf die ou sleg een wat aan die straat dronk le, of die een wat anders lyk en ruik as ek, um, die een wat ek mee moed verloor het en afgeskrywe het, ons moet anders kyk na die mense, met Godse oe, Hemelvaard, help ons om anders te kyk na die wereld, dis Godse mense, en hy is lief vir hulle, en hy wil hee, sy liefde moet by hulle uitkom, en wie is mense wat het moet vat na hulle toe? ons, want ons is die apostels, die gesteerdes van Jesus, toe hy weg is hemel toe, toe kry ons die opdrag om met hierdie goeie nies, nou amal in hierdie wereld toe te gaan, ek wil klaam maak, daar is soms so een prentje uh, van een oog en een klom situaties in ons wereld, en dat ons met Godse oog moet kyk na mense Uh, die mense wat ons afskiet en afkraak en kritiseer en dink nie, baie oulik is nie en sleg is en dit is en dat is, met ander oor moet ons kyk na Godse mense. God kyk na amal, want hy het hulle gemaakt, hy kyk na hulle met liefde. Ek gaan gauw klaanmaak met drie vraagies, ons moet anders kyk, ons het gesê ons moet anders kyk na Jesus. Sien jy Jesus op die troon, as jy jou examen gedop het sien jy dan nog steeds dat Jesus in beheer is en op die troon is sien jy Jesus op die troon as, as jou kind moet kanker gediagnoseer word sien jy Jesus op die troon as die droog is daar buitenkant sien ek Jesus op die troon as my omstandighede sleg is, is nie so maklik nie Dit is nie so makkelijk nie. Maar onthou, dit is wat die Bijbel van ons leer. Hemelvaart sê, ons moet anders kyk na Jesus. Hy is op die troon. Ook al gaan dit met ons nie goed nie. Want ons kyk van onderaf, en ons sien een klomp drade hang, en alles is die mekaar. Maar ons weet, God is bezig om te bordier, en hy gaan een mooi prentje maak die tweede ding wat ons gesê het, ons moet anders kyk na ons self. Sien jy jou as iemand wat een verskil kan maak in iemand anders sy leven? Ek wil nie in jou oor nie. Ek wil nie in jou oor nie. Jy hoef nie enige kwalifikatie te hee om 'n verskil te maak in iemand sy leven nie. Jy hoef nie eerst die laarskoel door te kom, jy vrou druk toe jou oor. Jy hoef eerst die laarskoel door te kom om een verskil in iemand sy leven te maak nie. Soos jy daar sit, is jy goed genoeg om in enige iemand sy lewe een verskil te maak. Jy moet net Jesus in jou hee en Jesus moet dier jou liefde en vriendelijkheid en hoop uitstraal na ander mense toe. Jy hoef nie 100 jaar oud te wees soos ek nie. Jy kan maar 10 jaar oud wees en 15 jaar oud wees. Jy kan ook een verskil maak in iemand sy lewe. En die laatste een, kyk jy met genade na ander mense in Godse wereld kyk ek met sachtheid en met deernis en met liefde na ander mense, ook daie wat my irriteer en wat my kwaad maak of my boete of my sissie of iemand wat my in die rug steek en met my lelik is, kyk ek moet genade, met sachtheid moet liefde na ander mense in Godse wereld, want dit is Godse mense, hy het hulle gemaakt en hy is vir hulle lief Hemelvaart van ons help om anders te kyk Na Jesus, na ons en na Godse wereld. Amen. Heere Jesus, ons wil rechtig die knie voor u kom buig, en met ons hart en mond belei, dat u die Heere is. Dat u opgevaar het jimmel toe, om vir ons plek te gaan voorbereid, om vir ons in te treeën, om te gaan regeer. Heere, ons wil nie net in verwondering van ochend, soos die disciples staan en opkyk na die jimmel, om te dink, waar, jy is Jesus nie. Maar ons wil aan die werk spring. Want hy het ons gestuur, na een stuk in wereld, om 'n verskil te maak. Gebruik vir elke van ons, wat hier sit van ochend, om in iemand, een iemandse leven van dag, een verskil te gaan maak. Nee dier vriendelik te wees Of vir iemand een drukkie te gee Of vir iemand te compliment te gee Heren, kom sien ons in die dag verder Ons, ons is dankbaar vir jemelvaardag En al is dit nie meer een vakantiedag In ons land nie, heren Vier ons dit nog Want ons, heren Jesus Het opgevaar na die jemel toe En ons sien uit daarna Dat hy ook sal terugkeer op die wolke Om ons te kom haal Amen